Og etter disse hendelsene, under persekongen Aitazerxes regjering, dro Esra, sønn av Seraia, sønn av Asaria, sønn av Hilkia, sønn av Shalum, sønn av Sadok, sønn av Akitub, sønn av Amaria, sønn av Asaria, sønn av Meraiot, sønn av Seraia, sønn av Ussi, sønn av Bukki, sønn av Abishua, sønn av Pinehas, sønn av Eliasar, «Sønn av overpresten Aron, denne Esra, han dro opp fra Babylon, og han var en dyktig avskriver av Moselov, som Jehova, Israels Gud, hadde gitt. Så kongen ga ham alt han anmodet om, for Jehova, hans Guds hånd, var over ham. Derfor dro noen av Israels sønner og av prestene og levittene og sangerne og portvaktene og netinimtjenerne opp til Jerusalem i kong Etaserxes sjune år.» Til slutt kom han til Jerusalem i den femte måneden, det vil si i kongens syvende år. For på den første dagen i den første månden bestemte han selv at han skulle dra opp fra Babylon. Og på den første dagen i den femte månden kom han til Jerusalem, for hans Guds gode hånd var over ham. Esra selv hadde nemlig berett sitt hjerte til å rådføre seg med Jehovas lov og gjøre etter den, og til å undervise i forordninger og i rett i Israel. Og dette er en avskrift av det brevet som kong Artaxerxes ga presten Esra, avskriveren, en avskriver av Jehovas budsord og av hans forordninger for Israel. Artaxerxes, kongenes konge til presten Esra, avskriveren av himmelenes Guds lov. Måtte freden bli fullkommen, og nå... Jeg har utstedt en befaling om at enhver av Israels folk og deres prester og levitter i mitt rike, som er villige til å dra til Jerusalem sammen med dig bør dra. Ettersom det fra kongen og hans sju rådgivere ble sent ut en befaling om å foreta en undersøkelse angående juda og Jerusalem i din Guds lov, som er i din hånd, og om å ta med det sølv og guld som kongen og hans rådgivere frivillig har gitt til Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem, sammen med alt det sølv og gull som du finner i hele provinsen Babylon, i tillegg til gaven fra folket og prestene, som frivillig gir til sin Guds hus i Jerusalem. Derfor skal du for disse pengene omgående kjøpe okser, værer, lam og deres tilhørende kornoffer og drikkeoffere, og du skal frambære dem på altere i deres Guds hus som er i Jerusalem. Og det som du og dine brødre synes det er godt å gjøre med resten av sølv og gullet, etter deres Guds vilje, det skal dere gjøre. Och de kar som blir gitt dig til tjenesten i din Guds hus, skal du overgi i fullt antall framfor Gud i Jerusalem. Og resten av det som trengs till din Guds hus, og som det påligger dig å betale, skal du ta ut av kongens skattkammer. Og jeg selv, kong Aitazerxes, har utstet en befaling til alle de skattmestrene som er på den andre siden av elven, om at allt det som presten Esra, Avskriveren av himmelenes Guds lov ber dere om «Det skal omgående ytes, inntil hundre talenter sølv og hundre kormål vete og hundre batmål vin og hundre batmål olje og salt uten begrensning. La alt som er i samsvar med himmelenes Guds befaling bli gjort med nidkjærhet for himmelenes Guds hus, så det ikke skal komme vrede over kongens rike og hans sønner. Og det gjøres kjent for dere» at når det gjelder alle prestene og levittene, musikerne, dørvokterne, netinimtjenerne og arbeiderne ved dette Guds hus, så er det ikke tillatt å pålegge dem skatt, avgift eller tolv. Och du, Esra, insett i samsvar med din Guds visdom som er i din hånd, magistrater og dommere, så det hele tiden kan dømme alt folket som er på den andre siden av elven, ja, alle dem som kjenner din Guds lover, og den som ikke har lært dem å kjenne, skal dere undervise og når det som ikke handler etter din Guds lov og kongens lov, så la det bli fullbyrdet dom over ham, enten til døden, eller til forvisning, eller til pengebot, eller til fengsel. Velsignet være Jehova, våre forfedres Gud, som har inget dette i kongens hjerte, og pryde Jehovas hus som er i Jerusalem. Og meg har han vist kjærlig godhet innenfor kongen og hans rådgivere, og i forbindelse med alle kongens veldige fyrster, og jeg for min del vant styrke, for i hova min Guds hånd var over mig. og jeg gikk i gang med å samle dem av Israels overhoder som skulle dra opp sammen med mig.